Ебі Ваксман «Книжкове життя» Ніни Гіл, розділ 23, у якому Ніна підводить себе. Ніна сиділа на підлозі у ванній кімнаті, поклавши голову на край ванни. Потилиця в неї спітніла долоні ковзали по плитці на підлозі. Їй не знудило, але коли Том заніс її до квартири, вона прошепотіла, щоб він поклав її у ванній кімнаті. Понад усе їй хотілося побути наодинці з собою. Але він не пішов, залишився в неї вдома, ходив по кімнаті, щось робив. Вона хотіла, щоб він пішов, хотіла мати змогу сховатися, причаїтися у своїй домівці, укритися нею як плащем невидимкою. Ніна ненавиділа себе, але сьогодні вона принаймні знала, з якої причини втрачає здоровий глуст. Раніше її тривога раптом розправляла крила всередині неї лише чийогось слова або погляд, або пісні по радіо, яку вона навіть не чула раніше. Її тривога ховалася всередині неначе паразит, який час від часу погрожував убити свого господаря. Іноді вона могла чути, як той дихає. Звісно, страх панічних атак означає те, що вона завжди буде на межі, а це тільки збільшує шанси на панічні атаки. Тому вона сварила себе за свою тривогу. Отакі от, от справи, як сказав би Воннегут. Ніна підвелася, намочила холодною водою свої зап'ястя тоді вмилася і витралась рушником. Настав час подивитися правді в очі. Том сидів у зручному кріслі і чекав на неї. Він затулив вікна шторами, увімкнув лампу біля ліжка, розстелив постіль. На її журнальному столику стояв кухлик із чаєм, який ще парував. Вона могла б зробити це сама, але, побачивши, була зворушена. Їй тепер досі треба було побути наодинці з собою, але вона все-таки була зворушена. Я не знав, чи хочеш ти чаю, але все одно зварив. Ніна кивнула. Сили полишили її після таких епізодів. Вона відчувала емоційне похмілля. Кожен нерв відмовлявся працювати і потребував перезавантаження після того, як тривожний шторм мине. Дякую, сказала дівчина. Мені вже краще. Я можу залишитись, запропонував Том. Ні, зі мною все гаразд. Але я б залюбки. Дякую, справді все добре. Повір мені, ти певна, ти можеш лягти в ліжко, а я тобі почитаю. Він залишився сидіти в кріслі, хоч дуже хотів обійняти її, тримати в обіймах доти, доки вона не заспокоїться. А вона, зігнута, стояла у дверях ванної кімнати, обличчя в неї було напружене та бліде. Ніна усміхалася попри спазму шлунку, він не розумів. «Я тобі дуже вдячна, але мені треба поспати. То йди спи. Я не заважатиму, я просто хочу впевнитися, що з тобою все гаразд». Ніна глибоко вдихнула палко, сподіваючись, що паніка не повернеться за кілька секунд. Томе, будь ласка, йди. Мені потрібно, щоб ти пішов. Таке просте прохання зависло в повітрі. Він розгубився. Ти мені дуже подобаєшся, Ніне. Я хвилююсь за тебе. Томе, йдеться не про тебе, а про мене. На мене находить тривога. Я тобі розповідала про свої нервові зриви. Коли зі мною таке стається, мені, щоб виновити сили, треба побути на самоті. Я хочу допомогти. Ніну стала дратувати його впертість. Томе, ти мене не чуєш. «Щоб мені стало краще, мені треба побути наодинці з собою. Стільки, скільки потрібно, щоб відновитися». Він подивився на неї. Тобто, Ніна вирішила ризикнути і покинула ванну кімнату. Вона сіла на край ліжка і взяла чай. Він був смачний, солодкий і гарячий. «Дякую тобі за все це, за те, що провів мене додому, за чай, за все». Том поклав ногу на ногу. «Ти не відповідаєш на моє запитання». «Яке саме?» – втомлено запитала Ніна. «Як довго тобі треба побути самій? Ніна більше не могла сидіти. Вона лягла на ліжко, накрилася пледом і заплющила очі. Можеш зателефонувати мені десь за тиждень? Усе це для мене занадто. Сім'я, тепер ще й проблеми з роботою. Мені потрібно кілька днів, щоб у пси обдумати. Його голос прозвучав спокійно. Ти не певна, що я тобі зараз потрібен у твоєму житті? Ніна похитала головою, не спроможна дібрати правильних слів. Вона, мабуть, відімкнулася, бо коли розплющила очі, Тома вже не було. А на кріслі замість нього сидів Філ. Тяжкий день? спитав кіт, жахливий, відповіла йому дівчина. Я можу спіймати тобі мишу, запропонував він. Білок корисний, не треба, дякую. Зі мною все гаразд, сказала вона, знову заплющивши очі. Кіт подивився на неї, позіхнув і сказав Брехуха! Пізніше Ніна знову прокинулася, трохи полежала в темряві, намагаючись упорядкувати свої думки. Вона дістала телефон і набрала знайомий номер. «Привіт, Лу!» Їй няня сонним голосом відповіла. «Привіт, Ніну!» Таке ритмічне їхнє традиційне привітання завжди дарувало Ніні почуття того, що її люблять. Луїза пробурмотіла. «Зараз пізно, дитинко, що трапилось?» Ніна подивилася на годинник. «Вибач, нічого, у тебе все добре?» «Не зовсім». Ніна почула, як Луїза зітхнула, а тоді почулося шурхотіння паперами. «Завжди мені треба прокинутися, приготувати собі чай, а я тобі за п'ять хвилин сама зателефоную. Дякую». Ніна сіла і потерла обличчя. Вона підклала собі подушку під голову та поскребла простирадло, після чого Філ потягнувся і скочив до неї в ліжко. Він згорнувся клубочком біля її рук та вперся в неї своїми, як у кролика, задніми лапами. Задзвонив телефон. Голос Луїзи тепер звучав чітко. Ніна уявляла її м'яке сиве волосся і добре обличчя з моршками її жовту філіжанку і чая. «Добре, дитинко, розповідай». Ніна глибоко вдихнула. «Ну, перша новина. У мене є батько». Луїза мовчала як у тоді. «Я ніколи не вірила в те, що твоя мама щось на кшталт діві Марії, тому це логічно». «Вона ніколи тобі нічого про нього не розповідала?» «Ніколи. Я ніколи не запитувала». «Ох, він помер Легко прийшло, легко пішло, засміялася Луїза. Ти коли б про це дізналася? Близько місяць тому, десь так: у мене є брат, три сестри, племінниці, племінники, двоюрідні брати та сестри. Нічого собі, сказала Луїза. Про таке було б непогано знати раніше. Просто уяви собі, скільки подарунків на день народження ти могла б отримати. Іна усміхнулася, а Луїза вела далі. Але ти, мабуть, розхвалювалася усі ці люди? Так, але більшість з них дуже симпатичні. Чудово! Луїза зачекала. То що? Я познайомилася з хлопцем. Луїза тихо засміялася. Я так і знала, що це буде хлопець. Ніна стала розповідати. І мені він дуже подобається, але це занадто. На роботі ще проблема, а всі ці нові люди, до яких мені треба звикнути. Тому я ніби як порвала з цим хлопцем. Ну, я маю на увазі, що не порвала, але ось таке. І це нормально. Але насправді він чудовий, тому, мабуть, я повинна. Її голос завмирає. Не знаю, раніше спрацювало те, що я могла все припинити, а тепер це не так. Луїза зітхнула, і Ніна чула, як няня відпила ковток чаю, почекала. Люба, не можна думати, що ті самі прийоми працюватимуть протягом усього життя. Коли ти була маленька та всього для тебе ставало забагато, то затуляла руками вуха й співала. Але якби ти це втнула тепер, то над тобою всі посміялися б. До того ж, ти знаєш, що якщо прибрати. Руки з вух, то проблема все одно лишається. Магічне мислення працює лише в дітей. І, напевно, у політиків. Ніна промовила жадібним голосом. То що мені робити? Я не знаю, дитинку. Перша річ, яку ти завжди маєш робити, це... Луїза на мить замовкла. Нічого не робити. Перша річ, яку ти завжди маєш робити, це нічого не робити. Доповнила Ніна відповідь Луїзи яку та повторювала протягом років. Правильно. Пережди день чи два і подивися, що буде. Життю потрібен простір, так само, як і тобі. Тож дай йому простір. Жінка замовкла. Як там твої нерви і тривога? Ніна знизила плечима, тож Луїза цього й не побачила. Погано. Вона виконує свою роботу, бідолашна неполеглива тривога. Я досі ще пам'ятаю, що мені сказав колись мій психотерапевт. Тривога робить нас живими. Вона допомагає нам розуміти, коли щось пішло не як слід. Коли ситуація чи люди для нас небезпечні, і це може нам зашкодити. Просто інколи вона перевершує сама себе. Егеш? Я знаю, кивнула Ніна. Тож не роби нічого, дозволь собі заспокоїтися, кілька разів глибоко вдихни і почекай. Твоя тривога мине, речі стануть зрозумілішими. Якщо цей хлопець справді твоя доля – то він нікуди не дінеться. А якщо? Коли він не зможе змиритися з моєю тривогою? Луїза чітко промовила. Це буде його втрата. З ним я не тривожусь, не нервуюсь, з ним мені спокійно, справді добре. Луїза засміялася і сказала. Тоді не переймайся завтрашніми проблемами, дитино. Не переймайся, що щось може піти не так. Просто будь щаслива. Легше сказати, ніж зробити. Так майже з усім. Усі так почуваються, як я. Як саме? Переживають? Сумніваються? Сподіваються і водночас із скептицизмом очікують. Так, звісно, дитинку. Це значить бути живою. Неприємне відчуття. Ну, хто знає, що відчуває риба? Можливо, їй ще гірше і достовно вологіше. Правильно, м'яко мовила Луїза. Лягай тепер спати і зателефонуй мені завтра. Ти ніколи не була самотня, і ти це добре знаєш. Ніна кивнула, міцно тримаючи телефон. Знаю, я люблю тебе, і я люблю тебе ще дужче. Поцілуй. Філа від мене. Поговоримо завтра. Бувай Лу, бувай Ніно.